То ж захищатиме столицю. Імператор сказав йому, залишаю тебе отець, і Патрикія Никиту Орифу для захисту столиці. Гадаю, що все буде спокійно. Навколо нас усі вороги утишені, і в столиці народ замирений зараз, ситий і при ділі. Справді, бо не видно ніде ніяких ворогів, і все ж прийшли якісь варвари. Де Никита Орифа? Чекаю на тебе у Святій Софії, звідти гінця прислав. Фотій кинувся швидко вдягатись. Руки його тряслись, він метушився, не міг знайти ряси, пояса. Будь допоміг йому знайти сакос, омофор, зверху накинути єпітрахиль. Тремтячими руками Фотій посадив на густе чорне волосся митру, узяв жезл і широким кроком рішуче ступив до порога. Буй одним стрибом догнав його і схопив за плече. Фотій від несподіванки різко повернувся і жезлом, як списом, вдарив у груди буя. Та під шовковою тунікою витязя була металева кольчуга. Буй тільки задоволено розготнув, але побачивши, що Фотієве обличчя потьмарилось, збагнув. Той сприймає його за ворога. «Та ні, ось!» – рукою показав Фотієві на ноги. «Вони були босі» патріарху золотій митрі, із золотим хрестом на жезлі, у золотистих одяганках, але босий. Кликати постельничого, щоб допоміг одягти багрянцеві з м'якого габелку в зувачки, не було вже часу. І патріарх так блискавично швидко сам натягнув обущі на ноги, що будь тільки очі розкрив ширше. Наступник Бога на землі, виявляється, уміє хутко споряджатись, не гірше бувалого воя з його ватаги. Никита Горифа нетерпляче очікував фотія біля дверей Святої Софії. Поверх червоної шовкової туніки на ньому плач хламида і сріблисто-білого шовку. Як і всі візантійці того часу, уже носив ногавки, заправляючи їх у широкі розтруби чобіт. Хоча ті ногавки чисто варварська одяганка, але добре прижилася у ромеїв. На голові у Никити важкий шолом, оздоблений на чолі, кутою з металу лавровою віткою. З маківки шолома стерчав жмут цупкої волосіні з кінського хвоста. Особливої войовничістю Патрикію надавав меч, що висів при поясі. Отже, тривога була великою. Орифа навіть не привітався з патріархом, відразу кинувся з новиною. Варвари обступили столицю. «Які варвари? Звідки вони?» – допитувався Фодій. «Ніби впали з неба», – розвів руками Патрикій. Господи, прости його грішного, пощо що небеса? Та ні, звичайно ж, не з неба, отче, поправився Никифор, згадавши, що небеса підвладні тільки богові й патріархові, а йому належить стригти сушу і море. Гадаю, з моря прийшли. Варта бачила величезну кількість вітрильників на березі Золотого Рогу. З них виходять на сушу натовпи озброєних воїв у шоломах, кольчугах, зі списами і щитами черленими. Ідуть в усаті безвусі, босі й в шкіряних або вплетених звірьовок у бущах. Схоже, поляни Русице. Одні йдуть від золотого рогу, інші – від фортеці єрон. Великі очі Патрикія, горіхового відтінку, насторожено дивились в обличчя Фотія. Муж хоробрий і доблесний Орифавцю мить був розгублений. А це погано. Коли в душу воїна-начальника продирається страх, він губить в ньому керманича бо для керманича упевненість собі рівнозначна перемозі. «Поляни руси?» Патріарх здивовано підняв до лоба смолянисті шорсткі брови. «Руси, скільки ж їх?» Незлічити. злічити?» «Натовпи, юрмища, усі в білому одязі!» Здригнулися тверді уста Никити. Варта, мовить, із кожної лодії вискакує по півсотня, а то й по сто радних мужів, і в шереги не лаштуються, йдуть, Хто як хоче, але в одному напрямку, до стін Константинополіса. Алодії мовлять, дві тисячі, не менше. Вони вже спустошили все побережжя, усі монастирі й селища. Кажуть, що добралися до острова Теревінфа. До Ігнатія, спалахнув Фотій і усікся. Випадково вони туди ходили, чи може їх туди хтось покликав, щоб клятого скопця визволити із заточення. Патрикій Никита Орифа зрозумів, чому замовк Фотій, адже був не лише добрим адміралом і воєначальником, але й мутрим візантійцем. Давно пристав до партії Фотія і Михаїла і так само не хотів повернення старого ідола. Ні, ці варвари не заради Ігнатія прийшли. Вони лише вбили двадцять двох його прислужників, чинців із Студицького монастиря. Але ж він може втекти звідти? Може, погодився Патрикій. Сніп цупкого кінського волосся на шоломі розсипався віялом. Фотій стукнув своїм жезлом, блиснувши золотим хрестом державою. Грізно насупились його важкі чорні брови. Треба будь-що відкинути варварів, знищити, розчавити. Але чим? Патрикію, які маємо сили? На що можемо покластися? Никита Орифа, який прославив своє ім'я у багатьох війнах із нечистивими арабами, Розвів руками. Можна сподіватися тільки на стіни Костантинополіса і на швидке повернення Михаїла із військом. Так, могутні мури оперізували Константинополь. Їх муровано, коли перший імператор, який став християнином, заснував тут столицю. Щоправда, землетруси руйнували ті стіни, але на їхньому місці наступні імператори зводили все нові й нові. Від самого Золотого Рогу до Мармурового моря, майже на 7 тисяч метрів, тягнеться подвійна стіна Феодосія і стіна, яку збудував префект Кіркостянтин. Ця подвійна стіна закривала столицю з північного заходу і західної сторони. Імператор Гераклій у VII столітті і Лев Вірменен у IX столітті поставили стіни ще довкола Влахерна – щоб оберегти палац імператора і храм Богородиці при ньому від нападів варварів. Мури Константинополіса бачили навали аварів, персів, болгар, арабів. Упродовж тисячоліття двадцять дев'ять разів брали його облогою і вісім разів він потрапляв до рук ворогів. Тепер ось слов'яни спинилися перед стінами Константинополя. Звідки прикотилася ця біда-гроза? Які вони воєвники цієї поляни-руси? Хоть і знав, що на жодне запитання Патрик і Никита відповісти нездатний, бо й сам шукав на них відповіді. Але зараз не до пошуків. Зараз потрібно думати, де взяти сил, щоб утриматись. Взяти було ніде. Імператор аж на чорній річці, треба туди гнати гінців. Доки прийде з військом, мене багато часу. Патріарх, постукуючи жезлом об мармурові плити, рушив до амбону Софії. Упав на коліна перед іконою Богоматері. Тьмяво висвічувались у ранковому світанні сонця царські врата. Лики святих апостолів дивилися на нього строгими, настороженими очима, немов би запитували «І ти покинеш нас на призволяще? А що маю робити? Що? Де взяти сили?» «У слові сила, у твоєму слові, яке тобі дав Господин наш Небесний!» «А що слово без меча?» – розпачливо вопрошала душа патріарха. Він возніс над головою жезл, ніби хотів убезпечити себе від сумнівів. Від цих гріховних запитань вважалось йому, ворушилось на голові волосся під митрою, сивіли скроні. Але апостоли застережливо підносили вказівний палець і суворо дивилися йому в душу. Якщо не віриш у силу слова, пощо узявся за цей жезл? У слові мудрість, у слові натхнення для сущих на землі, тільки зумій видобути його із дна душі своєї, і з самого дна і напоїним цим словом своїм душі спраглих, переляканих, розгублених, укріпи їх у вірі своїй, і вони стануть твоїм непорушним захистом. Он дивися, скільки городян суне до храму. До всіх церков святих вони йдуть Фотію до тебе, і ти відповідаєш перед Богом за них і їхнє життя, за всі храми і святині, за всі велиможні роди і за свій знатний рід, бо тільки тобі дана сила на землі злово. Встань же, озирнися, вони упали ниць і чекають твого слова. Фотій припав гарячим чолом до холодного сірого мармуру підлоги. Яке шаленство колихнуло його душу. Віра повнила серце, хлюпала через вінця, щоб перелитись у тих, хто сумнівався, губився, хитався і чекав від нього сили і певності. Он вони шурхотять за спиною, важко дихають. Храм запрудили ущердь. І тоді Фотій став на рівні ноги, озирнувся. Довкола мерехтіли вогники свіч. Він бачив їх ніби крізь якусь імлу. Довкола тьмініли обличчя. Люди стояли щільно один біля одного і дивилися очікувально на нього. На його блискучі розширені чорні очі, з яких скрапували сльози. На великі краплини поту, що скочували з його чола, з його вилиць. «Чада!» – голос патріарха захрип. Добувався з груда важко, наче проривався крізь кам'яні брили. «Чада мої!» Чорна хмара нависла над вічним градом нашим. Це гнів Божий і удар його десниці нестримної. Чим согрішили ми, о Боже, супроти тебе? Чим заслужили цю тяжку кару? Навіщо наслав на нас цю страшну полуночну грозу? Які темні пристрасті кресонули над нами цю всепопеляющу блискавицю? Маємо знати ворога, від якого мусимо боронитись, Народ цей вийшов із країни полунощної, посунув на нашу землю, як на другий Єрусалим. Слов'янські племена, що розселились на півсвіту, піднялись від краю і до краю, спрямували проти нас свій спис і свій меч. Голос їх шумить за стінами города, як величезне море. Уже нічого не бачив Фотій, окрім того лютого білопінного моря, яке метало в його серце списи, стріли, мечі, сулиці. Удари їх об кам'яні стіни уже відлунювали у вухах. Чув уже войовничі вигуки русів, які вже закидали на неприступні стіни царгорода свої вір'овки і гахкали у ворота колодами. «О, Боже, милосердний, благав Фотій, Творче неба та землі! Ти джерело всякого добра, краси і сили! Ясно покажи, що град міцніє твоєю силою!» «Скільки вже городів скільки душ взято цими варварами у неволю? Воззови їх, викупи, о, могутні. даруй нам мир міцний і мир скорий!» Патрик і Никита Орифа розправив плечі. «Мир? Мир, тільки мир порятує Константинополіс. Когось треба зараз же послати до тих варварів, що вже вдираються на стіни. Ці дикі варвари достойні бути лише нашими рабами, а вони вдираються в наш дім». Їх залізні руки тягнуться до нашого горла, до нашого багатства. Захистити себе можете тільки ви самі. Ніхто нам не допоможе, окрім нас самих. Бог наш хай прибуде з нами. Настійне, настійне, гукнув Ники Таорифа. А сам подумав, що ці городяни, які ніколи не воювали, недовго витримають на тих стінах. Потрібен мир. При виході з храму стояла невеличка фотієва дружина на чолі з буєм. Патрикій спинився. «Ось хто поможе Константинополю. Буй і його люди. Вони єдині, хто спокійно сприймає це нещастя. Їм йти у табір барварів. Він поманив пальцем бує».